Pista 12. Istoria culturii și civilizației 5 Roman. De Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 124. În plus, pe lângă diminuarea valorii intrinsece a noii emisiuni și tehnica de abatere din ce în ce mai neglijentă, mai rudimentară a noii monede, a contribuit la degradarea ei. La sfârșitul secolului XII, situația devenise atât de haotică, încât dogele veneției Enrico Dandolo se decise să bată o monedă grosus, se scrie g r -s, -s, s care conținea 2 grame argint pur. Grosus a fost imitat imediat în Germania, în paranteză Heller, se scrie HLLR, închid paranteza, în Anglia, în paranteză Sterling, închid paranteza, și în Franța, în paranteză Gros Parisien, închid paranteza, monede care s-au difuzat în toată Europa. Valoarea lor intrinsecă, ridicată, răspundea nevoilor mereu crescânde ale dezvoltării comerțului. Marea dezvoltare a comerțului a justificat și reintroducerea monedei de aur, a cărei lipsă se resimțea. Paranteză căci monedele de aur, bizantine și arabe, erau tezaurizate de deținători. Nu serveau ca mijloace pentru plăți decât când era vorba de sume enorme. Închid paranteza. În 1231, Frederic II-lea bate în Sicilia Augustalus. În paranteză ghilimele capodopera numismaticii medievale. Închid ghilimele cum a fost calificată, închid paranteza, difuzată însă numai în sudul Italiei. În 1252, Florența bate florinul de aur. Urmează Genova și Veneția, în paranteza 1284, închid paranteza, cu ducatul de aur. Italia, care emisese cea de întâi o nouă monedă de argint, Grosus, emitea acum prima în Europa medievală monede de aur, pentru că Italia era și țara cea mai avansată din punct de vedere economic din Occident. A fost urmată numai decât de Franța, care în 1266 bate primul său dinar de aur, apoi în prima jumătate a secolului al XIV-lea de Castilia, Boemia, Anglia și țările de jos. Nici moneda de aur însă n-a fost scutită de abuzurile regilor și principilor din țările unde fusese emisă și care i-au alterat valoarea intrinsecă, impunându-i în mod arbitrar un curs fictiv. Figură pagina 123 Reprezintă dinar de argint emis de Carol cel Mare, cabinetul medaliilor Paris. Încheiat figură. Clasele și categoriile sociale Cuprinde Sclavii Colonii Servii Țăranii liberi Nobilii Cavalerii Clerul Repudiații Asistența socială Evreii Sclavii Spre sfârșitul secolului al II-lea și în secolul al III-lea înainte erei noastre, sclavia în lumea romană suferise un serios recul. Pax Romana fusese capăt războailor de cucerire, latifundiile deci nu mai erau aprozvizionate cu mase de sclavi, iar munca sclavilor dovedindu-se a fi nerentabilă în locul ei se dezvoltase colonatul. Sclavia și colonatul au coexistat fiecare răspunzând unor nevoi diferite. O serie de măsuri au ameliorat condițiile de viață ale sclavilor. În această privință, o influență au avut-o și doctrina stoicilor și cea creștină. Dar nici stoicismul, nici creștinismul nu s-au gândit să preconizeze abolirea sclaviei. Biserica creștină considera sclavia o instituție legitimă, una din temeliile societății. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Apostolul Pavel sfătuia... Gilimele fiecare în felul de trai în care a fost chemat în acela să rămână, fost ai chemat să fii rob? Fi rob fără grijă. Închid Gilimele în paranteză, epistola întâi către Corinteni, 7 Roman 20-21, închid paranteza. Ghilimele, robilor, ascultați pe stăpânii voștri cei pământești cu frică și cu tremur într-o curăție a inimii voastre, ca și pe Hristos, închid ghilimele, în paranteză, epistola către Efeseni, 6 Roman 6, închid paranteza. Părinții bisericii Ioan Crisostomul și Grigorie din Nazianț vedeau în sclavie nimic altceva decât o consecință a păcatului original. Conciliile, de asemenea, admiteau ca a creștinii să-și cumpere sclavi, îi recuzau pe sclavi și pe sclavi eliberați ca martori sau ca acuzatori, iar conciliul din Gangres, în paranteză circa 358, închid paranteza, ghilimele proclama anatema contra celor care, sub pretextul religiei, îi îndemna pe sclavi să-și urască stăpânii sau să nu îi asculte cu credință. Închid ghilimele, în paranteză, câmare hâmic, punct, Berlinden. închid paranteza, încheiat notă 1. Această concepție o adoptă și ilustrul părinte al bisericii, teologul și filozoful Augustin, în paranteză 354-430, închid paranteza, în modul cel mai clar și explicit. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Gilimele, Cea din tâi pricină, deci a sclaviei, este păcatul, încât omul e supus omului prin lanțul condiției sale umane, ceea ce nu s-ar putea să fie dacă Dumnezeu n-ar fi lăsat să fie așa, el, la care nu există nedreptate și care știe prea bine să împartă pedepse diferite după greșelile păcătoșilor. Închid ghilimele în paranteză despre cetatea lui Dumnezeu. 19 roman, 15 închid paranteza, încheiat notă 2. Într-un singur caz, Biserica se exprima în defavoarea drepturilor stăpânului de sclavi, când acesta era un evreu sau un eretic. Paranteză. În acest sens, Imperiul Bizantin a creat sub impulsul Bisericii o întreagă legislație formulată mai întâi de codul teodosian. Închid paranteza. Papii înșiși erau mari proprietari de sclavi, vezi notă 3, și chiar în secolele 17 și 18, papii mai cumpărau încă sclavi pentru galerele lor prin intermediul cavalerilor de Malta. Citesc nota 3. Însuși Grigorie cel Mare, care în 591 scria administratorilor patrimoniului papal din Sicilia să restituie proprietarilor lor pe sclavii fugari, care căutaseră refugiu în mănăstiri. Cere notarului său din Sardinia să-i cumpere sclavi, iar unui preot trimis în Galia îi scrie să-i cumpere ghilimele tineri sclavi între 17-18 ani. Închid ghilimele. După bătălia de la Lepanto, în paranteză 1571, Papa Pius al Cincilea, care avea deja 400 de sclavi, printre care erau și mulți creștini, mai primește alți 508 sclavi turci. Încheiat notă 3. Societatea medievală, la fel ca cea antică, era bazată în mare parte la începuturile ei, mai ales pe munca sclavilor. Deosebirea este că Evul Mediu i-a creat sclavului o condiție de viață mai ușoară și încă din secolul IX a manifestat tendința de a înlocui sclavia cu starea de iubăgie. Cu toate acestea, sclavia a continuat în Europa până la sfârșitul Evului Mediu și chiar până mult mai târziu. În perioada cuprinsă între secolele III și V, lumea occidentală a asistat la o recrudescență a sclaviei, alimentată de războaiele contra barbarilor. Legile burgunzilor și ale francilor salieni furnizează informații detaliate asupra condițiilor de viață și juridice ale sclavilor. La franci aceștia erau folosiți adeseori ca fierari, dulgheri, rândași, porcari, servitori în casă și pentru alte nevoi. În timp ce societatea merovingiană avea la dispoziție mulți negustori de sclavi care îi aprovizionau pe regi și pe marii nobili, conciliile bisericești se ocupau de eliberarea sclavilor creștini aflați în proprietatea negustorilor evrei, hotărâri însă de care autoritățile laice țineau prea puțin seama. În secolul IX, negustorii musulmani vindeau sclavi creștini, iar negustorii creștini în Spania, în special, sclavi musulmani. În perioada carolingiană, mulți sclavi deveniseră deja iobagi, iar în perioada următoare sclavia va dispărea aproape pe întreg teritoriul Franciei. Dar în Peninsula iberică și în sudul Franciei, unde prin pirații sarazini apăruseră noi posibilități de recrutare de sclavi, sclavia a continuat și după sfârșitul Evului mediu. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În 1620, Lisabona avea 10.470 de sclavi. În Portugalia, care în 1785 mai exporta încă un mare număr de sclavi, în Spania, unde erau folosiți în mine, sclavia a fost suprimată numai în 1869. În Spania, la mijlocul secolului 16, numeroși sclavi negri mai erau încă întrebuințați în minele de argint. În 1565, mănăstirea Las din Sevilla, poseda 6.327 de sclavi, iar în 1616 numai în orașul Cadiz se scrie că a, cu accent ascuțit VIZ erau peste 800 de sclavi. Importul de sclavi din coloniile spaniole a fost interzis abia în 1836. În Sicilia, în secolul 16, erau cel puțin 15.000 de sclavi, iar în 1523, la Napoli, funcționa un foarte activ târg de sclavi, în provințe, în secolele 17 și 18, numărul sclavilor era foarte mic, în paranteză, dar foarte mare pe galerele regale, închid paranteza. În aceste secole, însă, târgurile de sclav din Toulon și Marseille, în paranteză, unde în 1783 mai erau încă debarcați zilnic zeci de negri, închid paranteza, erau foarte active. Abia în 1791, adunarea constituantă va declara liber orice individ de orice culoare ar fi intrat pe teritoriul Franței. Încheiat notă 1 De adminderi, în țările europene, sclavia a fost admisă legal până în secolul 19 Vezi notă 2 Citesc notă 2 În Europa n-a apărut nicio lege, nicio normă obligatorie efectiv pentru reprimarea sclaviei. Din secolul 16, spaniolii și portughezii urmați în secolele următoare de englezi, francezi și olandezi au introdus sclavia în coloniile lor. Abia în secolul XVIII, filozofii moderni, în paranteză ca Montesquieu, închid paranteza, au pledat pentru abolirea sclaviei, dar țările europene colonialiste au menținut-o chiar și după Congresul din Viena, în paranteză 1815, închid paranteza, care hotărâse suprimarea comerțului cu negrii. În 1833, guvernul englez decretează eliberarea a 800.000 de, de sclavi. În 1848, au devenit liberi și sclavii din coloniile franceze. Sclavia a fost abolită succesiv de Suedia în paranteză 1846 închid paranteza, Danemarca în paranteză 1848 închid paranteza, Portugalia în paranteză 1856 închid paranteza, Olanda în paranteză 1860 închid paranteza, Spania în paranteză 1872 închid paranteza și Brazilia în paranteză 1880 închid paranteza. Statele Unite ale Americii au interzis sclavia în 1865, iar Franța în Madagascar în 1896. În paranteză, Italia a interzis-o în 1936, în Etiopia, închid paranteza. Totuși, sclavia mai continuă încă sporadic și azi mascată sub diferite forme. Încheiat notă 2. Așadar, eliminarea progresivă a sclaviei nu s-a datorat efectiv bisericii, care prefera să recomande stăpânilor de sclavi caritatea, să predice sclavilor resemnarea, să afirme egalitatea tuturor în fața lui Dumnezeu și să promite dreptatea pe lumea cealaltă. În schimb, biserica interzicea aducerea în stare de sclavie a unui creștin, în paranteză, deși această interdicție nu era aproape niciodată respectată. Închid paranteza și propunea stăpânilor de sclavi ca o faptă bună să i elibereze. Biserica a încercat într-adevăr să schimbe mentalitatea și atitudinea proprietarilor de sclavi, chiar dacă recunoștea legitimitatea instituției sclaviei. Prin influența moralei pe care o propovăduia, creștinismul a contribuit fără îndoială la crearea unui curent de opinie care a avut un efect pozitiv asupra soartei sclavilor. Pe de altă parte, biserica însăși a continuat să se folosească de munca sclavilor pe domeniile sale. În 906, domeniul mănăstirii Sâmare, punct Giulia din Brescia poseda 640 de sclavi. În secolul X, episcopul de se scrie că o irâie preleva o taxă pe vânzarea sclavilor la târgul aflat pe teritoriul diocezei sale. Episcopul din Uppsala, în secolul XII, se mai limita încă doar să recomande negustorilor de sclavi ca sclavele care urmau să fie vândute musulmanilor să nu fie prea bine alimentate. Iar în secolul XIV, episcopul din Lisabona avea în serviciul curții peste 100 de sclavi, în paranteză conform râmare punct fosier, se scrie fuos s i r -er, închid paranteza. Declinul sclaviei în Europa medievală a început în perioada cuprinsă între secolele 10 și 13, când în țările occidentale sursele de aprovizionare cu sclavi se împuținaseră. Negustorii pirați sarazini aprovizionau doar țările meridionale, prin porturile mediteraniene sau ale Mării Negre, în paranteză cu sclavi din Orient sau cu negri sudanezi și senegalezi, închid paranteza, de unde erau preluați de negustori venețieni și genovezi. În secolul X și XI negustorii aduceau sclavi din răsărit la marile târguri din Augsburg, Verdun, Cambrai, Coire, Veneția și altele. În Anglia și în țările scandinave, traficul de sclavi era regulat și intens în târgurile din Dublin și Göteborg, se scrie G.O. cu două puncte, T.E.B.O.R.G dar în cursul secolului al X-lea se înregistrează eliberări masive ale sclavilor în Catalonia, Provence și Italia centrală, iar în Anglia, după Conciliul din Londra din 1102, care se pronunțase în acest sens. De obicei, eliberarea sclavilor implica obligativitatea plății unei sume de răscumpărare, a unei taxe, în paranteză, capitatio, închid paranteza, și obligația sclavilor de a rămâne în continuare pe domeniul fostului lor stăpân, în paranteză, devenind cotarii, se scrie cu o adscripti). arâii ad scriptii, închid paranteza. Sclavii eliberați, o categorie juridică intermediară între sclavi și oamenii liberi, vezi notă 1, continuau deci să rămână dependenți. Citesc notă 1. Edictul promulgat în 643 de regele Longobard de Rotarii îi plasa deja pe cei eliberați într-o asemenea categorie intermediară. Încheiat notă 1. Sclavia domestică, în paranteza alimentată de prizonieri de război, închid paranteza, s-a stabilit de la această dată, sfârșitul secolului XI și până la sfârșitul Evului Mediu. Vezi notă 2. Citesc notă 2. În secolul IX, sclavia era mai răspândită în Germania, Italia, Catalonia și mult mai puțin în Franța, unde sclavii nu reprezentau decât cel mult 10% din populație. Încheiat nota 2. Sclavii nu posedau nimic în caz că nu erau eliberați, aparțineau toată viața stăpânului lor, iar copiii unei sclave rămâneau și ei în aceeași condiție. Un om liber mai putea deveni sclav și ca urmare a unei pedepse care prevedea reducerea lui la starea de sclavie, sau pur și simplu o disperată situație de mizerie îl putea împinge să se vândă ca sclav, pe sine sau copiii săi. Sclavul era o ghilimele unaltă altă vie, închid ghilimele foarte frecventă în secolul IX, o mică fermă de 25 hectare teren arabil, vezi nută 3, poseda 12 sclavi. Citesc nută 3. Ghilimele, o mică fermă, închid ghilimele, reamintim că, sub raportul productivității, această suprafață ar echivala azi cu 4-5 hectare. Închid notă 3. Și un simplu țăran liber sau un colon își putea cumpăra măcar un sclav. În anul 775, un sclav tânăr era vândut cu prețul de 12 solidi. În paranteză, un cal costa 15 solidi, Închid paranteza. Situația cea mai grea o aveau sclavii de pe marile latifundii, în paranteză în afara celor din mine sau de pe galere, închid paranteza. Alții erau folosiți în casa stăpânului. Aceștia aveau o situație privilegiată, întrucât stăpânul putea, dacă îi câștigau încrederea să le încredințeze anumite munci sau sarcini mai ușoare. Unii deveneau astfel meșteșugari calificați, în paranteză mai ales fierari, potcovari, turgheri, etc. paranteza. Alții ajungeau să practice comerțul. Prin urmare, condiția economică a sclavului varia de la caz la caz. Figură pagina 127 Reprezintă o poză. Poarta de intrare într-un burg medieval, în paranteză secolul 15) închid paranteza, fortificat. Rivarolo, în paranteză Lombardia, închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 129, reprezintă o poză. Castelul Warwick, se scrie w a r w i k în paranteză Anglia, închid paranteza, secolul 13-14) încheiat figură. Colonii. O situație intermediară între starea de sclavie și cea de libertate o aveau colonii, marea masă a populației cultivatorii care dețineau un lot din proprietatea seniorului. Vezi notă 4. Citesc notă 4. Marele proprietar recurgea la soluția colonatului pentru că randamentul muncii sclavului era scăzut, iar muncile agricole fiind sezoniere, în perioadele când nu lucra, el trebuia totuși să fie întreținut. Rentabil pentru stăpân era ca, în perioadele de muncă, de vârf, să completeze rândurile sclavilor pe care îi mai avea cu coloni. Încheiat notă 4 Instituția colonatului își avea originea în Antichitate, vezi notă 1 Citesc notă 1 În Grecia Antică exista, instituită în urma invaziei d'Oriene, o organizare analogă colonatului roman, în Atica se scrie a t -I -A, a fost abolită de Solon, dar s-a mai păstrat până în epoca elenistică în Asia Mică, unde au cunoscut-o și romanii. În ultimele secole ale Imperiului Roman, colonul era un cultivator legat de pământul pe care îl avea cu drept de ereditate și pe care îl cultiva în schimbul livrării unor produse și al unui impozit personal. Colonii proveneau din rândurile popoarelor învinse așezați de imperiu pe teritoriul său și de cetățeni romani, sărăciți care acceptaseră acest regim. Colonatul, care apare clar constituit sub Constantin cel Mare, a fost apoi organizat prin normele codului lui Teodosius și cel al lui Justinian, s-a menținut și sub franci până în secolul IX. Încheiat notă 1. Asemenea colonului din Imperiul Roman, colonul Evului Mediu nu putea nici părăsi acest lot, nici să-l vândă, nici să-l lase moștenire fiilor săi. Libertatea colonilor avea și alte limitări. Colonii nu puteau să încheie o căsătorie decât cu permisiunea marelui proprietar, nu se puteau căsători în afara senioriei, iar căsătoria lui cu o femeie de condiție liberă nu era binevăzută, apoi nu putea deveni cleric sau călugăr și, la fel ca sclavul, nu era scutit de pedepse corporale. Dar în relațiile sale cu statul, colonul avea o poziție juridică net superioară sclavului. Putea apela la o instanță judecătorească, putea să intenteze un proces, putea să depună în instanță ca martor și ca orice om liber putea asista uneori la adunările de judecată. Era și el supus obligației serviciului militar și presta și el jurământ de credință suveranului. În raporturile sale cu proprietarul, colonul avea obligația să-și cultive lotul dat de senior, care nu îi putea pretinde să-i presteze servicii altele decât cele stabilite de dreptul cutumiar. Cutuma fixa și numărul de zile pe care colonul era obligat să le lucreze într-o săptămână sau într-un anotimp pe domeniul stăpânului în paranteză Masus Indominicatus închid paranteza. Colonul era obligat și la unele prestații să lucreze la împrejmuirea unor terenuri, să dea ajutor la transportul recoltei, să efectueze diferite munci artizanale, în paranteză mai ales femeile lor, de a atoarce, a țese etc. Închid paranteza, în atelierele seniorului. Adeseori trebuia să-l aprovizioneze cu diferite articole, în paranteză păsări, ouă, sături, lemne de foc și altele, închid paranteza. În locul acestor produse sau a zilelor de muncă neefectuate, putea să verse o sumă de bani stăpânului. În schimb, seniorul nu dispunea de mijloace coercitive pentru a-l urmări pe colonul care își părăsise lotul, căutându-și un alt stăpân. Figură pagina 131 reprezintă o poză. Avila, cel mai impresionant oraș fortificat din Spania. Zidul de apărare, în paranteză, lung de aproape 2 km, înălțimea medie de 12 metri, grosimea de 3 metri cu 9 porți și 88 de turnuri, închid paranteza, a fost construit între 1090-1099. Încheiat figură. Servii Termenul servus este folosit în textele epocii carolingiene în mai multe sensuri, indicând la început sclavul, apoi iobagul, adică servul legat de pământ. În paranteză, servus, glebe, se scrie gâluie băie, ad scriptus, închid paranteza, sau mai degrabă de domeniul unei seniorii. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Marc Bloch insistă asupra confuziei terminologice din textele timpului, cu numeroase ezitări și divergențe de sens între sclav, colon și serb într-una și aceeași regiune și la date foarte apropiate între ele, încât, ghilimele, nici chiar oamenilor vremii, structura societății în care trăiau nu li se prezenta în linii bine definite, închid ghilimele. Și, citându-l pe b.guerard, se scrie guie cu accent ascuțit r a -r Gilimele, în evul mediu, linia care îl separa pe vasal de iobag era adeseori foarte puțin marcată. Iobagul ne fiind altceva decât un vasal de rang inferior, iar vasalul putând fi considerat un iobag de rangul cel mai înalt. Închid gilimele, încheiat notă 1. De fapt, servii erau de mai multe categorii. Unii, vezi notă 2, nu puteau părăsi moșia seniorului, iar dacă totuși o părăseau, acesta îi putea urmări. Alții se puteau muta în afara proprietății seniorului, cu condiția să continue să se achite de redevențele și de prestațiile pe care îi le datorau. Ultimii, în fine, se aflau în condiția de serv, numai pentru că mica lor fermă era supusă unui regim juridic servil, dar dacă o părăseau, se eliberau implicit de starea lor servilă, de iobag. Citesc notă 2. Numiți în textele franceze serv de corp et de porsoate», iar celelalte două categorii Serfs de servitude personal și Serfs de servitude real». Încheiat notă 2. Condițiile de viață ale acestor categorii de serv și poziția lor juridică erau așadar diferite și complexe. În secolul XI, delimitarea conceptului și termenului servus, cu sensul de iovag, este clară și definitivă. Un servus nu mai este ca sclavul la discreția bunului plac al stăpânului, ci este apărat de cutuma grupului său. De fapt, servii nici nu mai sunt legați de un ghilimele stăpân închit ghilimele, ci de un ghilimele senior închid ghilimele. În paranteză, în texte sunt acum numiți homines, rustici, vilanii, iar nu servi închid paranteza. Dacă acesta nu îl întreține, servul îl poate părăsi, în paranteză cel puțin teoretic, închid paranteza. Spre deosebire de sclav, servul avea personalitate juridică, prin urmare putea să-și formeze o familie și să-și constituie un patrimoniu. Majoritatea servilor erau servi prin naștere, alții deveneau iobaci din diferite cauze, dacă rezidau mai mult de un an pe un teritoriu supus unui regim juridic servil, dacă o femeie de condiție... Liberă se căsătorea cu un serv dacă fusese condamnat printr-o hotărâre judecătorească la această stare sau dacă renunțase de bunăvoie la condiția sa de țăran liber. În paranteză, frecvente în secolul XI, aceste motive au dispărut mai târziu în secolul 14. Închid paranteza. Situația de servilitate era anulată în anumite cazuri, prin hotărârea de eliberare acordată de senior unui individ sau unei colectivități de serv, prin stabilirea timp de cel puțin un an și o zi a servului în locuri sau localități scutite de regim servil sau prin faptul că un serv ajunsese să exercite anumite funcții. Redevențele, în paranteză, în muncă, natură, bani, închit paranteza, datorate de serv seniorului, erau de mai multe feluri. Birul, în paranteză, darea cea mai apăsătoare, închid paranteză, impozitul pe cap de contribuabil, în paranteză, capitația, închit paranteza, și corvoada. De asemenea, asupra lui grevau două interdicții. Prima, în paranteză, for mariage, închid paranteza, era interdicția de a putea contracta o căsătorie cu o persoană de altă condiție sau aflată în afara senioriei de care depindea servul, fără consimțământul seniorului său. Dacă seniorul refuza căsătoria rămânea valabilă din punct de vedere canonic, dar servul era pedepsit cu confiscarea bunurilor sau cu o amendă, în paranteză stabilită fie arbitrar de către senior, fie prin cutumă. Închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Cu timpul această pedeapsă a fost redusă la plata unui impozit fiscal. Justificarea acestei măsuri era că servul rămânea totuși un bun al seniorului, dar copiii rezultați dintr-o căsătorie contractată în afara senioriei putea să părăsească domeniul seniorului, ceea ce pentru senior reprezenta o pierdere. Încheiat notă 1. A doua era interdicția, în paranteză, numită main morte, închid paranteza, de a putea lăsa prin testament bunurile, în paranteză mobile sau imobile, închid paranteza, primite de la senior, bunuri care după moartea servului îi reveneau seniorului. Vezi notă 2. Citesc notă 2. În alte părți, seniorului nu îi revenea nimic dacă decedatul avusese copii sau frați care trăiseră cu el în aceeași casă. În Flandra și în Picardia, seniorului i se plătea o taxă de succesiune, în paranteză sau de regulă o vită, închid paranteza încheiat notă 2. Privarea servului de dreptul de a atesta a fost atenuată în secolul XIII, când servii s-au constituit în comunități cărora puteau să le lase o moștenire, întrucât, din punct de vedere juridic, o comunitate era persoană morală. În felul acesta, comunitățile de servi au putut acumula bunuri însemnate. În concluzie, sub aspect economic, servul se deosebea de sclav mai întâi prin faptul că el poseda un patrimoniu real. Avea aproape același drepturi ca țăranul liber, în sensul că posesiunea sa nu mai era precară, iar munca, după ce își satisfăcea îndatoririle față de senior, era numai a lui. Nu era nici legat de pământ în felul colonului. Seniorul nu avea mijloace coercitive efective pentru a-l împiedica să plece de pe domeniul său și chiar dacă îl amenința cu confiscarea bunului funciar, terenuri noi de dezțelenit sau de defrișat se găseau destule.